Роман-коханець побачив себе нинішнього збоку. За списаним зі шкільного балансу років 15 тому письмовим столом, притуленим до маленького вікна у задній кімнатці хати баби Семклити, сидів ще не старий парубок з круто посоленим сивиною колись смоляним чубом. Давні хвацькі чорні вуса тепер сумно звисали, надаючи господареві, схожості з козаком Мамаєм, пришпиленим кнопкою над столом. Але на цьому схожість уривалась. Кругловидий, білолиций, волоокий Мамай мовчки споглядав смаглявого, вилицюватого Романа з обличчям прописаним тонким старанним пензлем і впізнавав у ньому риси своїх давніх друзів з безмежного козацького лугу біса вродливих мужньою гарячою красою запальних таврійських кентаврів, мудрагелів, хемородників і характерників. Дивився і з гіркотою думав, що такі чоловіки вже майже перевелися. Навіть до червоної книги не занесеш, бо нікого. Є один роман на всю Україну, та й той не жунатий. Зодягнутий був Роман У виношеного вовняного светра Комір якого доводилося Ззаду заламувати вдвічі І ще запихати Під кухвачану жильотку Аби трохи обтягував горлянку І затуляв від холоду Згадану кухвачану кацавейку Названою Семклитою верблюдкою Старі джинси Заправлені уплетені Таким ж бабою вовняні шкарпетки Носив гумові чуні, вимощені м'якими устілками сіна, а на тім'ї її трималася стара, трохи вже побита міллю, повстяна шапка-сванка, сіра з чорними крученими нитками довкруж голови і хрест-нахрест на вершечку, а весь портрет колишнього вчителя історії Тиховодської школи, колишнього інакодумця, жертви колишнього суспільного остракізму, а теперішнього керівника шкільного літературного гуртка Романа Григоровича Коханця. Директриса Баба Люба до директор стувалася до незалежності і згадала про Коханця. Запрошувала Романа стати заводшим, бо такі люди саме зараз і потрібні, ви наша гордість. «Життя смішне», – подумав коханець, і відмовився, бо наркотично приохотився до писання і уявити себе без стила в руці не міг. П'ятнадцять років коханець працював, як стахановець у копальні. Стоси, помережених дрібним, летючим, схожим на ленінський почерком, таїли в собі есеї філософські трактати, наукові, історичні і СУспільствознавчі розвідки, дві книги-віршів «Від мене» і «Поле болю», роман без назви про Енгельса, незавершену повість дитинства Чубарики-Чубчики, роман «Містерію інфульс», а септо інсульт у купі з інфаркту, публіцистичну монографію «Абидіне сезнання», Писано російською, бо мав надію Бовдур видати її, і нарешті твір його життя, українську ідеологію, від написання чергового розділу якої так ганебно дезертирували зараз його думки. Пописані паперові стоси витісняли творця життєвого простору хати, звужували його простір до метра перед столом і метра перед вузьким. Ослоном, накритим старим коцом, нависали згори з саморобних стележів уздовж стін. Жовтуваті, припорошені, де-неде спробувані на зуб мишами, вони навертали враження могильного склепу. Нікому досі непотрібні думки, спресовані між цими нікому досі непотрібними аркушами, як листя гербарію, а всихали, втрачали хлорофіл, і духмяний об'єм, прибирали золотавих і кованої міді кольорів, готувалися до того, аби стати посмертною класикою, яка, втрачаючи з роками соковиту свіжість злободенного, набуває гранітної і бронзової емоцій вічного».